На ніжну протези чіткими образами долоню впало сонячне проміння, і хлопчик стис пальців кулак. Ось він тут. То є, то знову нема. Говорячи це, він то розкривав, то стискав руку. Є нарешті задоволений своїм жартом, вибіг поперед польдішока і кинувся похмурими сходами у коридор нижнього поверху.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 За бортом у вісні чорної води дрімали зорі й вогні щоглових ліхтарів, у теплому, наче щука повітрі, щирився запах моря. Грей, звівши голову, примружився на золоту жарину зорі. За миць, крізь запаморочливість миль, увійшла в його зіниці вогненна голка далекої планети.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 У цих повівах ще вчувалася потуга світлого збудження. Там, де вони пливли, ліворуч хвилястим згустком пітьми вимальовувався берег, над червоними шибками вікон літали іскри з димарів. То була каперна. Грей чув пересварий й гавкіт. Вогні села скидалися на дверцята грубки, пропалені дірочками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 І раптом в ній спалахнули трава і гілля. Над вогнищем, перенизане димом, виблискуючи тремтіло повітря. Грей сів біля вогнища. «Ану», – сказав він, простягаючи пляшку, – «випий, друже, летико, за здоров'я непитущих. Між іншим, ти взяв не хінну, а імбирну». А, перепрошую, капітане!»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 Не знав нічого, крім пітьми, а нині хі -хі, втрапив на З'їдять його суми. Нарешті він пішов собі, співаючи: Тиха нічка й оковита, що злякались оситри, начувайся, рибо сита, летика з гори, грей ліг біля багаття, дивлячись на воду, в якій відбивався вогонь. Він думав.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 Яку розмисли про долю раптом навідується на гостину образ геть зайвий, якась зламана два роки тому лозинка. Так думав біля багатця Грей, але був де інде, не тут. Лікоць, на який він спирався, відволожився і затерпнув. Блідо світилися зорі.